Sâmbătă cu motociclete. Pe ploaie, cu motocicletele, Printre movile de flori, Roșu ud, verde ud, apoi cenușiu, Cade prin aer o stea cu aripi, Singurătatea sparge sticlă până târziu, Un fel de frig sună în corole, Maci roșii, un fel de viteză, Din picături se nasc planete într-una, E a șaptea zi din geneză, ne odihnim trăind de oboseala vidului, eșapamentele au un tril ridicat, printre movilele de flori, pe o spirală plană, se dă din aripi neîncetat, dar nu ne desprindem, alunecăm numai, plou din ce în ce mai asurzitor, movul se varsă, verdele se înnegrește, nervii sunt pregătiți pentru zbor.